Один вартовий, почувши шелест, схопився і, з нестями відкривши рота, не зміг вимовити слова, тільки штовхнув сусідів і схопив меч. Та спізнилися угри. Теодосій з дружинниками кинулись на них. Сутичка була короткою, але скільки було виграно. Передова варта знищена, одного захопили живим. Теодосій побіг до Дмитрія. Тепер до табору. Дмитрій попереду послав десятьох дружинників, що добре вміли розмовляти по угорськи Кожен із них пам'ятав наказ Тисяцького не віддалятися від гурту. В темряві миготіли вогні то задубілі угорські воїки грілися на морозі, але багаття вже догоряє, ніхто за ним не стежить, бо усі сплять. Дружинники підбігли до багаття і несамовито загаласували «Руські! Руські!». Спросоння схоплювалися угри і бігли, кидаючи зброю. В таборі щинилося колотнече, всі кричали «Руські!» і гасали, мов божевільні. Табір був схожий на мурашник, потривожений копієм подорожнього. Дмитрій, стоячи в тіні за багаттям, схований від ворожих очей, вдивлявся в темряву. «Угри!» Не чинили опору. Налякані неймовірним галасом, вони втікали на луг, бо думали, що всі руські вискочили з кріпості. Багато угрів знайшли собі смерть. Ніхто не міг спинити втікачів, бо воєвода, що був з ними, перший поліг у сутичці. Дмитрі бачив, як дружинники схрещували мечі з уграми. Дзвеніла, скреготало залізо, линув стогін тяжко поранених, зойки втікачів. Табір знелюднів, і тоді Дмитрій дав наказ відходити до кріпості. Він гукав, щоб брали здобич мечі, копія, луки. Хоч і хочі, хочі закликав Дмитрій. Ти Теодосію був попереду. Тепер ітимеш своїми товаришами ззаду, охороняти будеш. Дмитрій взагін поспішав до кріпості, але ніхто й не думав його доганяти. Угри, що вирвалися живими, мчали в темряву в ніч все далі й далі від табору. Смільчаки уже чекали. Так само безшумно відкрилися ворота і сховали дружинників. Данило був поблизу, бо не ходив спати, чекав війська. Він обійняв Дмитрія. Ну що, Дмитрію? Як?» Нетерпляче засипав він Дмитрія запитаннями. Дмитрій засміявся. «Сталося так, як ти мислив. Теодосій справжній воїн, хоробрий і тмітливий. Підкрадався, мов кішка, окидався, як лев. Усе зроблено, як ти наказав князю. Наших тільки п'ять упали мертвими в бою, та поранених десять привели полонених. До Данила зійшлися бояри Сидить у кутку мовчазний Дем'ян Що шепоче на вухо Дмитрієві верткий Филип Тихо розмовляють між собою Гліб Василович і Мирослав Біля порога на лаві Притулилися Микула і Кирило Їм не місце біля бояр сидіти Багато лиха завдала облога Та міцно трималися за кріпосними мурами галичани. Ніхто із них жодним словом не поскаржився Данилові на нестатки злигодні. Скільки дякували Мстиславові, що напоумив криниці зробити, хоч і багато споживали води, та вистачило її на всіх. Данило глянув на друзів і згадав свої перші кроки. Мирослав напутив його, що робити, про батькові діла розповідав. Даремно сподівалося багате боярство, що молодий князь буде миритися з тими, кого переслідував Роман. Ні, він, Данило, знайшов собі підтримку в бідніших бояр, розшукав боярських дітей, чиїх батьків стратили ігоревичі, і винагороджував їх землею та лісовими вгіддями, відібраними в багатомаєтних коромольних бояр. І ставали приголублені ним бояри його вірними людьми. Безжально розправлявся Данило з великим боярством, підрізав його під корінь. Не один раз повторював Данило, немає добра для землі нашої від цих бояр, вони як трутні все до себе тягнуть, не мислять вони про справи спільні, а всяк собі, і добро від мене ховають, і дружини собі заводять, і все те нарізно. А ворогові чужоземцеві від того користь, Поодинці передавить нас, як вовк ягнят. Досить того, що Русь на шматки покраєна, Та ще ці шматки розривають. Городяни-ремісники вдячні йому були за те, що приборкав трохи бояр. Пригадав Данило, як до нього приходив старий ковач з Галича. «Ти, князі, — говорив він, — Як звіра дика приколов рогатиною бояр пихатих». «За це тобі Шана, і досіх ковачів, і гончарів, і теслярів, і каменярів! Твоїми люди вірні! Вільнішими стали дихати без Володиславів-Коромольників. Ми та ми та Даниною вони нас давили!» Цього й треба було Данилові. Заохочував він ремісництво і торгівлю. І бачив, що неспочуття остроху підтримували його городяни, ремісники і купці. Літопису пізніше записав літописець про одну зустрічі городянами-галичанами Данила. «Пустішася, яка ко отчу, яка пчолик матце, як жажуши води ка істочніку». Зараз зібралися бояри до Данила після нічного наскоку на ворога. Ще не заспокоїлися Дмитрія Микула, без перестанку витирав ліву щоку княжич Василько, його шарпнув угрин мечем, але удар був завданий ослабленою рукою, і лезо меча тільки сковзнуло біля вуха. Мирослав батьківським ніжним поглядом дивився на Василька, спостерігав, як виступали краплини крові на блідій скроні. Задоволено посміхався Данило. «От ми і вдарили військо короля Угорського». Пам'ятатиме, як ходити під Галич...